rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, gjëmanë në rrënishëm, do të vazhdojmë një lejnë e Zoti Gjellit Gjellelluhu në ciklin dhe vargun në rrëgjatave tona mbi jeçkrimin dhe biografin e njëriut më të mirë, njëriut të cilin e zxedhi Zoti Jon Gjellit Gjellelluhu për të ba pengamberë dhe kuror të, të dërguarve të të gjithë atëre të cilat erdhen me një mesazh për adhurimin e Zotit Xhellal Xhelalu. Je shkrimi i Muhamedit aleyhis salatu wassalam është një burim i pashtartshëm i studimeve të muslimanëve. Je shkrimi i Muhamedit aleyhis salatu wassalam është burim drite dhe burim mësimesh dhe burim udhëzimesh dhe nga këto duhet të niset besimtari në leximin e historisë pra të Aliye salatu wa salam. Pra njeriu nuk guxon ta lexon historinë e Muhamedit aleyhi salatu wa salam me leximë sipërfaqësore, me leximë të thallta, me leximë ku nuk vihet vëmendja e plotë e njeriu në çdo lëvizje të tij aleyhi salatu wa salam. Andaj neve thamë në çdo ligjërat se nga këto dhejrë se dhe këto ligërata nuk kemi përqëllim rrumbulloksimin apo përgjithsimin e historisë e Muhammedi sallallahu arihu sallem nga se kjo natër shumë dëshir, kërkon më shumë ligërata dhe kërkon një mund shumë më të madh por se neve dëshirojnë që të theksojmë dhe të vendosmi me vija disa nga reshtat e Muhammedi sallallahu arihu sallem e që neve të nëndihmojnë në Jëtët e përdiqme dhe ti manifestojmë disa prej veprave të cilat nga ka parusit për nga mbjeri ale i salatu vë selam. Të ndëruar, gjëmëtli, neve jemi në vitin e gjasht të hijgjrit, duke shpjegu për vitin e gjasht të hijgjrit. Na tërshem, në tërshëm, neve nga ka ngele dhe shumë pak ligerata dhe rinë në fundë dhe duhet në këto 4-5 ligerata të përfundojmë historinë në muhamidit ale i salatu vë selam. Por se e kemi të domës doshme që të ndalemi edhe me disa prej mësimeve të ligjeratës dhe rëfimi të ligjeratës e kaluar pa në derësën e kaluar përmendëm marveshjën e hudejbjes e cila marveshje gzon në jetën e Muhammedit Alei Salatu Selam, një pozitë shumë të madhe ma dhe kjo marveshje ndryshoj kahjen dhe ndryshoj pozitat e Muhammedit Alei Salatu Wasselam. Andaj, do mos do shmërisht e kemi që në këtë ligjerat të vazhdojmë me disa prejmsime dhe dobive E që të vazhdojmë pas taj edhe me disa prejngjareve të cilat kanë qenë pas marveshës hudejbjes E që në fund të grumbullojmë me këto trikat të ligjeratës e nga kanë gelë Deri në vdekin e Muhamedit sëllallahu aleyhi vësallem Përmendëm në përzitësi uh, marveshën e hudejbjes Në përzitësi marveshën e hudejbjes Thambe nga Mirjali Salatu Selam e pa në andër që do të shkon në umre im ledhi shok të shkoj kisht dhe disa telashe me disa delegime dhe disa uh, bisedime ardhe në përfundim që të bojnë marveshje e vendosën marveshje pastaj u këthin në në medine e pastaj prej këtura do të vazhdojnë po para se me vazhdu qka përfitojnë nga kjo dash në legjeratën e fundit në marveshjën e hudejbjes i kanë djerë 130 mësime e që nga s'kena mundës i këtëmi përmenë 130 mësime mes tëre dispozita dhe urëci juridike mësime juridike dhe prej tëre dhe urëci të cilat kanë bojnë me në gjarjen në përgjithsi prej mësime dhe uzimeve të përgjithshme unë dhe të ishmangëm juridikut nga se nuk është sështë e këtu juridiku se kur të prishët uh, umreja si me e kompenzue, kur të ze gjumin në mazë si me kompenzue, kër e ka vendin dikun tjetër. Por unë dët mundona të përmendja ato mësime të përgjithshme, që neve në mungoj, që neve duhet të vendosmi në jetët tona, të instalojmë në, në jetët tona, të abojmë sistemin e trurit dhe shpirtrit të punoje në bazat të këtëre mësimeve. Por më ndiqom pak mësimin e licencatën e fundit. E sot do të vazhdojmë me disa prej tjerave. Nëse vërejtët në kretë këtë ngjarje që ka ndodhur në marrëveshjen e Hudaybiës, e vëreni një një kthim të vëmendjes me rëndësi dhe ajo është zbritja e shumë dispozitave. Apo ne vetëm zot flasim për dispozitat Por, zbritja shumë dispozitave, jetë një mëzim në veti. Pra përshembur, zbritja qëthja, zbritja uh, ajeti i, i atyre të cilët blokohën në umre, zbritja si me falë në mazin, kur je në përbal me armikën, apo në luftë, zbritja pastaj nëse të zegjumi, zbritja nëse kes mundje dhe jetë shku në haqë, e kështë të meratë, Shumë për e dispozitave Zbritën për e dispozitave Si me po marveshje me Me kam Me palën kundërstare Me palën armiku Shumë mësime Kjo qka argumenton Argumenton për një sen shumë të rënsishëm Djetarët than Se zbritja e shumë dispozitave Në marveshje në e hudejbjes Ndërsa gjendja ish gjendje të cilën na e pam Me vështirsia po Nuk ishin uj me pi Nuk ishin uj me pi Për nga mberi zesellem, i vendosi dur të ti në enë që të shtohet ujë, bënin manovra që të shkojnë nga mekja me rrug të cilatës ishin të zakonshme, armiku për balë, halit i miluelidi me 200 kalorës, i pristë të tafalën qinin i qininë dhe t'i goditën qafa, e kështë të mëralë, ndërsa këtë këtë kriza, Allah për izvritë mësime. E djetarët thanë, se zbritja e mësimeve dispozitave në ksi siklete dhe ksi ngushtica çka argumenton argumenton se Allahu xhallalu bi thodma amedis sallam dhe shoqvet e tij ti, çfarë do gjendje që jeni çfarë do siklete që gjendeni çfarë do ngushtica që ju ka kap çka mësimi i thejes vazhdon apo tash të himë në likurat e të tëre, apo në qfarë siklete e në ujës kena, buks kena, armiku në ka dalë, në e në të vesht me i hramë, asë mundësi për të luftu, asë nisenë, ta shë në muhull me mësime, ta shë në muhull me mësuh dispozita, apo, por jo, Zotë i unë gjelluar në thotë, duni me mësuh edhe në krizat më të mdoja, duni me mësuh edhe në krizat më të mdoja, andaj zbrit një najete, Dhe ju e dini se si sahabët i i i lexojnë ajete. Ju e dini se si i lexojnë ajete. Andaj pa mendo, Hudayri po zbresin ajete. Pse të vazhdojë mësimi? E tash, kjo për ta, për neve, kjo në histori për neva to e kanë kry. Radiyallahu anhu. Allahu i kënaq me ta. E naç ka mësuaj në. E tash naç ka mësuaj ta. Nëse ata nuk kanë pas hapësirë sa ta ndalin mësimin e fesë dhe ajeteve dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe në luftë, ata rreth jashtë luftës. Në luftë armiku i u gadal karrshi. Të lajë është e madhe. Po doin më dobue këta po ulën mësu mësimet e fesë zotit xhëlalulahu. Andaj shika Allahu xhëlulallahu far mësimin e 800 sene barmandan dietare. Fash 130 mësime janë që, që e pasirojnë dhe më mirë këtë këngjare por të dhëtë i dhë shkoqizim disa prej prej tyre andaj, s'ka ndër prejrje të ligjeratave s'ka ndër prejrje të derseve e tash, le tashikojsh dhe njani prej neve e tashikojsh dhe njani prej neve qëfar justifikim është mund të minëzirë Allahu gjelluala për mos dëgjim dhe mos mësim të fejse zoti gjellegjellari ata në luft mësonin ata në krizat ma të rana mësonin ju sbrit një na jete, mi studiue. E tash neve, në kësi situatës ku kë njëzit nuk janë në ngërkum, për dhe të se me trekti dhe pazaret e tyre, a ka nërësie milon mësimët, a ka nërësie milon studimet, a ka nërësie milon dëgjimet, nuk ka nërësie. Dhe në mesin e tyre, ku shishtë ndërruar gjëmatli? Ebu Bekri. Ebu Bekri, 50 e ti qka vjeqarë. E në mesin e tyre, Omeri. Apo... Dhe për nga mberja le i salatë të salam mesin e tëre po i të brejsin dispozita Andaj ti shmangemi arsyjes për mos ledzim, për mos mësim, për mos dëgjim Apo, unë nuk po baj të ashtiri me, me, me, me, me, me më dëgju ligeratët e mija Me dëgju ligeratët, me ledzhu libra, mos me ndalë mësimin Gëse dikush, apo, thot, ku ka me mësune ta shqyre që fargjendje kamë ku kam e mësu unë e tash, qire qëfar rëthana kam, një qënë mi gajle i kam, po ata i kishin një milion gajle, po ti ki një miliard, apo, një milion, ata i kishin një miliarda gajle, tësat du që ti nëgjerë shifrat gajleve, ato kishin më shumë, ato kishin më shumë, dhe nuk e ndalë që në mësimën e fese zoti gjellë gjellë, andaj, mos u mëndohë, as pak me nëgjerë justifikime, mos u mëndohë, as pak menzir arsye une s'kam mundësit ashtë kam mundës dalën e një orë me ngu leqerat po kjo të kushton të kushton akherat shumë mos mësimët dhe mos njëhurit për ditën e logarist të kushtojnë ditën e gjegimit shumë andaj Allah u gjellohan në marveshën e udejbjes në mësoj edhe këta qëfar do gjendit që tjeni qëfar do krizat të tjeni a ka krizë matë madhe se me thonë dikush kam e të luftu a ka krizë matë madhe me dal ditë që i në kalorës këta qarmatosur me i hram kushe ka vesh i hramin e di, mi dal dikush rrug qka ashtë ati, qka i bje mi thonë ati me i hram një pishkir nartë, një pishkir posht kret i, i pa i pa mobilizum Allah u dhët ull në mësoni ull në mësoni, e ta është na me keta komoditetet me keta uh, mundësit dhe për parimet e shonda të, të cilat neve i kena i kena gzuar në, kët, në këtë në këtë dysheku edhe këtu mu justifiku edhe këtu më argjhetu se un skam kohë më da për më nguni xherrat skam un e kos un jam jam i ngarkuar me çka je i ngarkuar me çka je i ngarkuar kush të ka ngarku kush është ai që të ka ngarku apo s'ka ngarkesa po vazhdojë vazhdojë jetën vazhdoj punë por gjej ko hapësira Gjeni hapsira, kryo hapsira Dikush, më, të smoj me gjithën e ku Kryoj hapsiren Le diqka, për diqka Ndoj diqka, për diqka tjetër A daj ta mormi këtë msim të Zotë i Gjelle Gjellelu Që Allah u te bare, kjo vëtë Allah për në porosit Jo me ndalë msimin Kjo vlenë për krejtë, kjo vlenë për studentat Kjo vlenë për o gjallartë, kjo vlenë për djetartë A daj me Mahmedi Mahmedi një ditë për ditë dhe plak E pan, me laps Dhe me kutin e njërës dhe bojes të pendes me të cilën shkruan të dhe e pon duke vrapu me fmi pa ishte imami njërzve i thano imam o imam o o qëti o që, o, që i, i këti vendit Bagdadit qka po vrapon me fmi kuptimin ta që e pon plak më mos vrapon me fmi shkon të njëmi në mektejbe duke e shkujt hadithin tha imami Me laps dhe me boj Deri sa të varrosemi Kjo është mesajë kitu lemave Me laps dhe me boj Dhe me fleta Deri sa të varrosemi Mubareke, Njëri shumë gjigand Dhe shumë kolos i diës Dhe njëri i madh I cili kishtë transmitua adithe Në shtratin e vdekjes Tregon familjar i vetë Transmetoni mam dhe hebiju në libën e ti Sier a alem në nubele Thot duke vdek Tha bema një letrën Bema një lapsin dhe fillojnë me shkujtë hadithë Ka thonë bëngamberi së zëllëm Ka thonë bëngamberi së zëllëm dhe shkun të hadithë Dhe i thonë O, oh, Abdullah Jetë ndru jetë Jetë shtri për me ndru jetë Ata i thonin talkinin Këtipi amësojnë talkinin Kishka e transmitonë hadithin e talkinin Tha pse po shkunë hadithë Jetë jet, shtri me vdekë Dhe vdekës në atë shtrinit e vdekës Tha Qështu jenë amësu una Tjuste na mësua, më msuj deri në fund. Por tha më e rëndësishme çka në është? Ndoshta se kum shkujt ende atë hadithin me të cilin mëshiron Allahu. A shiko këta e kanë e kanë pa lapsin në mushirit, shkrimin në mushirit. Prandaj mos e lë lapsin, mos e lë librin, mos e lë xeratën, mos e lë dërsin, mos i lë porvojat e njerëzve pa i marr. Merrit të gjitha dhe mos u ndal derisa perfundosh që është të Zotë i Gjellegjelluhu i i plëtsun dhe shikon Muhammedin alë i salatu selam dhe da shumë nga para vdekes gjdo vit gjdo vit Gjibrili ja ka ledzhu Muhammedin alë i salam njëherë Quranin kërejt gjdo vit apo dhe vitin që qa ka ndrujet qatë vit që qa ka ndrujet ja ka ledzhu në Ramazan dyher sahi Bukhari hadithi pse ka ledzhu dyherë E ta shë parashtroj e pytjen, kur duhet mësimët, kur ki jetë a kur i të shku pe vdek, mësimët kur duhet. Pra, nëse e shikojna me, me këtë bot, pse mëson për të kam i aftë në këtë bot për të a shvillu jetët? Mirë, nëse Gjibrili e din, apo që i ka orë fundi, nëse ka, ka sbrit a jetët, pse për jam mëson të diherë, këja të shku në akhirat, për me në donë neve mësimët dheri momentet e fundit madje ka fundi pak ma shumë ka fundi pak ma shumë dhe pa, dyherja ka ledzue në vitin e fundi Gjivrilli Korani, më rrratejni dyherë, andaj mësimi i barë, nga mardeshja e hudej i bjesë, e që nëjë normal, i bje mësimi i 4 t'ako i 5, nëse i lidhji me ligeraten e fundit ky kë, mësimi është që dhvaçdojmë me më mësu andaj e pasi që jemi në Ramazan edhe jemi nga fundi Mosta bëhet bajrami fundi i mësimeve. Moshet baklova dhe ëmbolsira e bajramit, e bajramit fundi i i ibadeteve. Fu apo e finalizojmë tash, po po zhveshemi, po lirohemi, po po po të prangosemi nga nga pangat e xhurimit dhe ibadeteve. Pse çaj Zot është? I njëjti Allah, i njëjti Zot të cilin në pivajmi batet tash, është edhe në bajramet dhe në mas bajramit. Ta mormin nga marveshje e hudejbjes. Vajzdo, vajzdo e ndër, dhe e risa, ta takoj zotin tam të përgjareke, vëtë e ala. Kjo është mësimi. Por ta mundime në full shumë, por se ta vendosmi theksin në, në këtë pikë. Gjithashtu, përmendën dhe djetarët, në këtë marveshje, dhe këtë në gjari komplet, një mesele shumë e Tani do të shkojmë mësimët herë në fundë gjarës, herë në fillim, kërë nuk ka derë, mërëndësi është mësimi. Omer e me Khattabi, e shumë brej të tjereve. Pe nga mërë a lejë së rasam, me dinë e kur unes ju tha, inna se ne t'ilbejt, na do të shkojmë kun, në qalëve, do të bëjnë umre, kështu ishtë teksti. A ju kujtojtë, e pa andër, do të shkojmë në umre, dhe ju kallëzojtë dhe përgëzoni vesh një hramat në dhull dhul huleife dhe njësemi për, për umre, këndër regullë. Kur er puna mukthi, mas mardheshë, du një mukthi, në motë kini marrë për numre, e tani Omeri qka bani, reagoj. Qka o kjo puna? Dhe e tha një fjallë. Ana ke thanë se kina marrë numre? Ana ke thanë të i vetë ke thanë? E djetarë thanë, nga kjo fjallë e Omerit kuptojmë se edhe djetëtari mundët me këtë shkuptu tekstin e për ingamberis e sëllëm për ingamberis e më nuk thasë si vjetë edhe pse dulë për në umre a i thasë kumë pa andër që të të bajmë umre e kur? e kjo nuk e di kur unë se kumë prej por unë kumë pa andër e omeri që ka i thasë? A, a nuk thasë? tja, a nuk thasë dhe vetë ti që këna me bëmë umre? a ndaj që ka i thasë për ingamberis e sëllëm? unë Ka dalpa Unën nuk të kumë thonë si vjet Ka haru që nuk të gjitha thonë si vjet Nga kjo që ka nënkuptoj A ka mundësi njëri ju me këtë shkuptu hadithin A ka mundësi Ka mundësi Ja Omeri për këtë shkuptoj Pithot për nga Meri se se lër Për nga Meri zanë për shkru në pikën Për shkru në pikën Në modë këna më ard Omeri për shkëf Jo rrasisht u revoltu I tha për nësëm A nuk në këtë thonë Ta shë, në peshovë në ajzë peshef. Në peshovë në zërën e ka shpiku dikush tjetër. Ti shmikon në ato, ato nxarje, do shte kishmi qenë me kuptimet të ndryshme. Andaj, nga kjo djetarë nxerën se, ka mundësi edhe djetarë i me ka shkuptu. Por se, normal, në, në kërnizët të sërët e përmendëm se, dhe dhe të marri djetarë tjetër dhe me shpiku qka ka për qëllim. Andaj, kur thapin nga misëram, do të vim, do të dbojmë um Për kishpo andër Që të ndodhe kjo marveshje E ndodhe në disa prejgjareve të tjera të cilat Do të i përmendim Andaj kjo është mësimit e cilën e përmendën djetara Gjithashtu Nësi kujtojtë kër ertë kjo i fundit Delegati fundit Suhejlim në amër Apo dhe me këtau Unë në shkryt marveshje Mes Muhammedin së zëllëm dhe Suhejlim në amër Ajna emër të kurejshve Atëher Kër ertë kjo i njer Tha për nga mberi së zëllëm, këj e kishtë e një në suhejl e që i vje i, i lehti A tërë të pesam, u lehtësu që është ja juve Se hule e mërukom Kërë ardhë një tjetër, që ka tha për nga mberi së mikraz, thë hadha fezhef, kjo i prisht Kërë ardhë një tjetër, hindë si që ka tha, këj tha, e do fejen A ma na gabim e do ki, e do kurbanin, e do qabon Andoj kure pa pengamësëm një hram Kure pa me i kështë nxjerë kurbanat për para Hicë foli me pengamësëm U këthi Dhe të ju tha korejshve Torp Torp për juve më smajlan këtë njeri Me bo umre Po mirë Në gjdo kushka vike Pengamberi e thekje ka një fjarë Pse Nga se pengamberi së sellem e, I, i lecën të njarjet Por nga kjo që ka kuptojnë në nase Se hule e mbrukun Hule cu që është ja juve Shikopi nga beris, më berisë, rëmë thëti përnkaj me lëgjëzije Se hule emru kom I bje, qësh i bje Mëndim mirë E cila në gjuhën bashkore për, për këthejët Me optimizëm Të keshë mëndim të mirë Apo, ando shikopi nga mesëm Në të kriza, në të vështirësi Tha, ule cu puna, ku ule cu puna Ku ule cu puna Qëka ndodhë që ule cu puna Po vjen një njëri armik Po vjen me na Jo me na lonë, mës me na lonë Por se i bënkaj me gjithi që ka thot Thot pëngamberi së sellem Nuk ishte diçka që aludon të për të mirë Në mundësi, vetëm se e mërëte Qiko, e mërën e ka pas të mirë Se hule, e mërë kom Se hule, e mërë kom Andaj, të gjurmojnë pas këtyre rrugve të pëngamberi së sellem Dë të indjekmi këtë rrug Si, kur ka kriza Kur ka telashe Kur ka probleme Apo, sa është me nënsi që dikush ti këtë endë shprej sa gjalla, po nëse njerët kërë kam probleme, veç nërështë ata që ka janë pjesë e problemet, që ka në gushtohë, dhe disi mendoj se u kry bota, jo, ka dalë, ka zgjidhje, që i ka pengamberi së nëmë, qëfar krize, po a thotë u lecu puna juve, anë një ditë për ditë dhe pengamberi, sallallahu arihi sallem, u informu se një shok i ti është i smut, i smur, shkoj me vizitu, kur shkoj me vizitu, i njeti për nga merë qa ish ka menon mirë këtu, menon mirë atje shkoj edhe ishti smut atër për nga meri se zemë tha s'ka problem tha ta hurun insha Allah ta kjo ka me të pastru insha Allah ka me të pastrua po atër e a i qka tha tha jo, qëfar pastrimi të vorët atë mque të vorët kjo smuja atë mque A shikosa njeri ju kështu dëshirën me me ndu për keqë, zbaat kjo punë, keqë ka mu banë, nuk krijët puna, jam t'i paun e situatat, jam t'i paun e thanat. Pengamberi e së nga mi tha, pas trema i tha jo të vorët, atare pengamberi e së nga mi tha qishë dushte, vdicë për të redit, nënësa i Bukhari adithi, vdicë për të redit, pse valë, nga se, kjo me ndimi keqë, kjo nga rkesë e ratë, e mundon njeri ju dhe ja bjehë, Andaj pengamberi alai salatu selam Dhe kemi përmeni një shpesh këtë rast Për të argumentu këtë optimizm të madh Pengamberi alai salatu selam Ardhë një shok të pengamberi alai salatu selam Dhe tha Pengamberi alai salatu selam Dhe tha, qështë e ki emri Tha emri në kam hazen Emri në kam irand Alap tinojnë shënë kështu emra Iran, Edma, Djal Iran Apo, ku qimu, Hamza Kuptimin e, e, e fuqijës Dhe E, superioritetit, të, të jeti lartë apo nemërë, tigërë eksumërrat, kështu i vëshin emërat dhe këtia kështë lanë baba vetë i randë i thotë vë nga mbedi se se prej sotë këna me të ndru emërë këna me të botë letë, cëhel thotë unë se ndrojimin shama ka në baba nga më për nga mbedi sëm, tash nuk i kanë zbriqë pa allë me ndrojimin nga podoj me të lecuti qka thotë një për i vetë qa do të njipi i vetë Saidi, tabiini, thotë vazhdo në familja jonë, me pasë, vështirësi dhe rëndesa, se se patë ndru babgjishë i emnin. Por asë tjetër, nga Sufjan ibn Sehel, apo e theuri, babgjishë i këti ka qenë sahabip e nga meri sëselle. Edhe këti gjithashtu e këshpo se emnin i randë, i thotë për nësërën, pisot je i letë, I kanë qëmë, thotë po, e ndroj e më, edhe e ndronë, dhe e banë e më një sehel, thotë Sufjani, vazhdonë, familja e më me pasë pasuri dhe gjansi dhe komoditet, se babgjyshje e patë ndru e më në. A dhe kujdej se emrat, e di kushtot, a qatë shumë, shkom kjo punë, qatë shumë shkom kjo punë. Duhet me vendosë emrat mirë, dhe me pasë optimizëm, me pasë mendim të mirë dhe mundësi për të zgjedhë problemet. Andaj shko pejgamberi Ali sallallahu aleyhi ve sellem thaa, u kripu na juve, u leccu puna, puna juve. Me çfar u leccu? Me një emrin e një armiku i cili e kishte emrin Ileti. Ai u shkon mendja doni armëva, na shkon mendja kështu. Me thon çe u kri i art çike asos punën. Me thon optimizëm, me thon, me thon kurajo dhe mos mja hub njerëzve, mos mja hub njerëzve, shpresë. Gjithashtu të nderuar Xhamatli, përmend ndër ta orat se edhe njërzit e mdoj kanë mundësi me ke të shkuptu urdhin e pingamberi sërë Allah-u alihi wasallim. dhe kjo shumë në në në nësi për neve shumë në nësi ish për neve që njëri ju mos dëngutët mos të merë hovë a kjo se do a une diket kjo ky vete se për inati e, e, e ka gjuj a kjo si shprej shiko rast konkret rast në ma i qart qartë në qartësin e diolit Argoman pejgamberi e selam del vetë thot. Qumu fanharu. Ngletno dhe tharni qurbanat. Çastni flokë edhe çka, hekni hromat. A e kuptonte ti çka fjali? A e kuptonte ti çka fjali? Unë te e kuptoj. Pra inji qurbanat, hekni çastni flokë dhe hekni hromat. A e kuptoj në as çka fjali? E kuptojna. Çast i flokë për e qurbanin. Hek e i hramin Se e nga të shku, e nga të këthi Kush për neve se kupton që ta Po që sahabët se kuptun Se kuptun Prit për nga në poprit për nësram Kurkurs për lëviz Qeth një vlok së pi qethin Prejni kurbanat së pi prejn Hek një i hramat së pi hekin Hint e gruja vetë Unë muselëme thot, Nuk pëngojnë Unë pi thamë kështu atë së pëngojnë Atër e thotë Umu sënëme, radiallahu anha Thot, delë ti Bani qëto punë vetë Që e thot, prej i kurbanat Heke i hramin, ketë kanë me banë O mirë, a pat nevoj A pat nevoj që shtu mija dëshmu E ka nevoj dhe njëherë E në mesin e tëre nuk ishi mune ti E nuk ishi mune ti Ishtë Ebu Bekri, Omeri, Otmani Aliu, Bilali Abdurrahmani Mni Aufi Ebu Bejti Mni Gjerrah 1.400 sahabe Së polovizin Djetarë ti dhanë shpikimet e tërë pëse nuk le vizën Po urdhër Fenharu Kjo urdhën Në të gjitha pajtimët e gjuhësorve Kjo është urdhër Prejën e kurbanin Apo Fenharë prejë e kurbanin Spe presi Andaj thënë djetarë A ka mundësi njëri madhë Hoxha i madhë Ebu Bekri, Odhmani, Oth Omeri, Aliu Me e keqë kuptu urdhërin Po Kam mundi më e keç kuptu. Po ku e kanë keç kuptu? Çfarë që ku e kanë keç kuptu? U dash prej asa muçet vet, e më therë kurbanin vet, e më i heq ihramin vet e ata pasaj më më ndjek. Andaj ndonjëherë duot ja që si raste mos mungot. Unë ja kallxova çart fot dikush, unë ja kallxova ja vizatova. Po çe kjo maj vizatu më se çe kjo s'ka. Therë kurbanin. Por se ata e kishin i keç kuptim ndoshta ve mos po ndron diçka të shkojmë bëjmë umre. Ndoshta, si dihet, prit edhe pak. E kjo, andaj ka mundsi njerëz me pas kjo çfarë është. Prit edhe pak, ndoshta çka si çarcuar. E na duhet me me e ndrymu metodën e shpjegimit. Qësh me ndrymu metodën e shpjegimit, sikur që e ndroi pejgamberi s.a.s.l. Shkemi mundësimi u fol këtyve njësoj. Shkemi mundësi me u fol këtyve njësoj. Andaj, nëse s'ka mundësi me por dorë me fjalë, se mer vesh, atëra çka bën, atë praktikojnë ti. Zbatoj e ti Zbatoj e, dhe banë savur, dhe banë durin Ata njësë të kuptojnë, të qështu për dashka Po kina ka paston për vilim Ska dertë, e kuptu më tash Andaj, këta e djerën djetarët se Për nga mirë, a.s. Me gjithë se da urdhër U keq kuptu Nuk e dinin tash, që ka me ba Andaj, ti Zgjerojmë Munëcit dhe arcije të njërzit Ndo shta ka keq kuptu Ndo shta e ka, se ka kuptu që i shduhen dhe duhet format me ndryshu dhe modelet e shpikimeve me ndryshu si kur që i ndryshoj për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam si miradhës të ndëruar lezër nga marveqja e hudejbjes është që Zotë Ion Gjellit Gjelalu do njëherë cil urra dhe njarje të cilat të menqërit e mdoj i blokon apo e ta është mesin e tëre palca e intelektit e bubekri omeri, othmani, aliju tituj të lartë apo? por se ura dhe të qka vishin shumë drana shumë drana me e këthi muslimanin në qka vjen si musliman nëse shkondi kush pina pitena me, me elan mu këthi si vjet me arë në mot tri diti kini mundësi as arë mas kur gjo apo? kretë këto këto ishin drana Fshinje Muhammed e Resulullah Fshinje Resulullah Fshinje Rahman e Rahim Shka tha ali ju, se fshin Nuk e fshinju në këta Kitë këto, qka argumentojnë Do një harë zotë i onë gjillit gjelalu Fan djetarat Ta gjizu u kulu kibaril ulema Kështu u shkrahëm Kushtë do në prej, dikush me, me hulum tu atje Thanë, Allah u bjen urdra Trunë të mëdoj, trunë të mëdoj, gjigat Ku ka trunë majmad se omerit Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Sahih Buhari ka thënë axaben mu mahnit me këtë njeri, me çel njeri, me Omar me khattaben, ab qari fa xhenia është. Je fri frije kur thoje e ban. Kush? Omeri. Etash ky xhenia, pse s'po kupton? Kë inteligjti, pse s'po kupton? Ngase urdhat do njëri të Zotit janë ndati llojit që s'ka mundsi donjëri edhe i madhi mund, mund nga tru andaj qka i tha a në thoishe, a në thoishe kina me ardhë numre a je pe i ka meri zotin a jena në hak ato në batil po, qka janë këto pika qka janë këto marveshi qka i tha, im një Resulullah unë jam i dërguri Allah, shkoj të Ebu Bekri këtë kjo, po ziën zahabët e nga s'ka kuptojnë a piksaj mos u mundok këtë fejnë me kuptu unë, këtë du mi kuptu s'mon është mi kuptu këtë s'mon � Po që isha, feja ka atë me kuptime dhe e qarë për njësë të meqëm, ke drejgut Po ka gjëra që s'kuptohen Ka gjëra që s'kuptohen Andaj shiko pingamberi se zellem Aja u s'qaroj? Jo, veç i tha, unë jam pingamberi Allah Shuj Hasht Pse, janë, pastaj ma voni kuptun ato Ma voni kuçka ndodhen prej nxajive të mëdhoja dhe Këthimit historijës, krejt me ka, jet jetër Ato e kuptun, andaj pastaj o meri tha Ja Rasul Allah Surja fete A për Surja fete, a për këta ka zbrita, ta po, e kuptova, ta zhvon pa ka bo, po kryesoria e kuptue, andaj, ndo njëherë, namazi, zeqati, agjerimi, haji, si do mos të haji, ta vath, a du shme kuptu këtë pun? Qish kime kuptu? Qish me kuptu mu usil rrët qabës, një shtëpije, me një anë të caktuar, apo mund dal me një rën, me ngrit dorën, me e përshëndet t'prap mu kthije, me shku me një kodër në ditë tjetra 7 har, pse jo 8, pse jo 10? Pse mu çehet? Pse? E, e këto pse ja lejnë herë? Le, po veti ata çka kanë shkuar, vetëm ata çka kanë kryer. Ti edhe pse siku kuptou, pse? A e ndjen shpirt? Pse? A e ndjen shpirt përgjigjën? A e ndjen shpirt. E sa njeriu nuk e di pse ja, po i shkohat ishkohos atje. Meja mundu poshtë do vjet shkon. Pse? Nga se e ka shijuar adhurimin e Zotit xhellal xhelaluh, ama do i har vinurat e Zotit xhellal xhelaluh të pa të pa kuptushëm racionalisht. Po po po, po e them edhe exagerimin. Në asnjë psikologji nuk kuptohet. A po? Çhomat tani sociolog, dënjë psikolog. A ka kuptim? A merr kuptim kjo? Për ç'i ket ko, pse jo njerëz ma von? Pse jo pinë sa va, kur dalë e drita? Pse jo dërnjaci? Pse jo dërniqini? Pse jo? Qka ka dalim me, me zbrit, me, me përëndu djeli dhe agimi i parë? Qa ka? Këtu, ku janë sekretër? Por se Porse neve e kuptojmë si ligj i gajbit ka zbrit me, me e zbatue. Andaj, nga kjo e mësojna qërë, jo shdo ligj i zoti që e lëvala ka pët me, me atë, arsyjen të cilën ka mundësi njëriju me i shpjegu gjërarë. Por shembol, tjetra, tjetra, gajbin që ka e besojna, ca Allah u gjelluala ka pregadit këta dhe këta, dhe se shtatë këtë qije dhe dyrë të qije dhe, Gjibrilli, Mikaili, këta, mundë është me i shpjegu racionalisht? Ke mundësi ndo një liber me ta, ta zhjithë këtë problematikë? Shka mundësi, vështë li dhizoti gjellë gjellëlu E ledhine ju minu në bil gajbi Va ju kimu në salete Ata së e besoj nga ibin E falin namazin Edhe namazin, namazin a kur dalë në na namaz Shka thojna? Kena dalë para Allahot Apo? E tash, na shpeshar Por shkak se diskutimë Ndoshtë të janë me zbesintarëve dhe kjo Nuk diskutohet shpesht këtë nivel Po, din nga niveli ati shka zbeson Dhe thujja këtë hadith dhe ku të mërëmi të këbir, dalëmi para Allahot. Edhe dhe dujë këshërëm t'i muhe. Para kujtë ke dalë? A i dhe të ke dalë para murit. Realisht, apo fizikisht. Në hapzira të tokës ke dalë para murit, që i limin për para. Por se në aspektin fetar, ke dalë para Allahot, që i një gjelalu, të për nga mbiri së zëllë, nëse i vjenë dikujt me, me, me ndjerë pështim, mos të ndjere për para, se përështim, dor para Zotit dhe ta nxjere anash dhe mos ta çoje kokën lart lart se ia mer shikimin Allahu. Pse? Tha, sepse nuk ka hië këtu, ti e shme shkutim në krijet përpjet. Po këtë, këtë nuk munduaj më shpjegoju fizikisht. Me fizikun i shpjegon këto. Këto më shpjegon vetëm në aspektin fetar. Ato ta kuptojmë këtë pikë. Kjo është pika më më e sikletshë, nervi i fejes ashtu këtu. Suren Bakara Allahu i ka përmend cilësitë besimtare, apo e para pezixive që na ka përmend. Pala namaz, cilën na ka përmend. Ellezina ju'minun bil gayb. Ata që ka e besojnë gajbin. Po po u dridh ky sistem, ky motor. Tërat kët bin, kret as një as moha. Ra gaybi, ron të gjitha. Andaj, ket marrveshje u u forcu gaybi. U forcu, un janë pejgamberi i Allahut, hasni. Kështu ka menduar, kështu duhet më bëj. Andaj ti morë milizet e Zotit Ritët e Zotit që ne ka caktu Adhurimet e Allah u gjelua që ne ka caktu E din Allah pëse ne ka po farz Ti vesh një pun e kime me, me, me lip Ti vesh një e kime A është farz as është E po që tu po, që tu jep, jep takat Jep, mund, e mundoh A është farz as është farz Edhe tjetra, a është ndalume A sështë ndalume Kur ta mirë është vesh Shuj mo, shuj Po pseve, pse mës me këshirë Pse mës me pira kien qako, pi rrushit, kjo pi rrushit apo rrush rrush apo me me me kshirë me me rrush rrush hesht nga se fasoja ti kishim mënohja kshirë ato që kanë thonë rrush rrush kshirë i shka bojnë kshirë ato që kanë thonë që kjo pi rrushit edhe kjo prë rrushit po kshirë i ata dhe kshirë i musliman apo kshirë i problemet aturë dhe kshirë i aturë i shka kanë thonë jo, oke, nuk, ojsh vesh pi rrushit kjo, dehje kshirë ato që kan thon, rush, rush, Çka ka dallim mes kamotës dhe tregtisë? Shikoj ata. Shikoj farjet e ka, i ka praptu Allah i ka përmbys. Tu kanë samamir, tu kanë me komoditetin samamir. Çat standard që e ka caktuar Zoti vetë xhele xhele luhu. Ta provoj se çka, çka ka dallim mes kamotës, çka ka dallim? Borxhi borxh. Edhe kan bakmashom ukri puna. Apo o shikoni jetën e atyre që kanë thonë, çka ka dallim mes tregtisë dhe kamotës? Vallahi çun i kshir pitkesht. Dhe Allahi, së një këqirë për të keqtit, qësë në telashe dhe në azabë që i ka vendosë Allah u Gjellit Gjellalë. Edhe ata vetë thojnë, dhe Allahi në azabë jena. Dhe Allahi në azabë jena. Pse? Se ka thonë, që ka ka dalim mes trekties dhe kamatas. Që ka ka dalim mes rushit dhe, dhe langit rushit kur baat dhe njëherë, langit dhe njëherë, raki. Andaj, kujdes. Kujdes nga se Zotinë Gjellit Gjellalë u kështu në së provonë kushtat i kështu me me trajtuar. Ejo që Zoti s'ka shpjegime. Wallahi ka shpjegime. Ja, praktikisht na ka kallzu Allahu Jellal, Jellaluhu. Aitili e ka morr themesin e ozitetave, atij cilës e ka morr. Na e ka kallzu Allahu praktikisht. Shikoni rezultatet. Shikoni rezultatet. Andaj isprovoi Allahu Te baraque ve taala njerëz matmolloj me çka? Shuni. Shuni kur ta merr në vesh se çfarë. Mos i ka thënë pejgamberi s.a.s. këp nisi le qubutat. Gjithashtu për mësimeve çka i përmendom dietarët është vlera e Abubekrit në kët rast me çka u fitua është e lidhur me këtë porse tani si një lloj zbritimi fadilatu Abu Bakr vlera e Abubekrit fadilate virtiti nga amor krasim me apo çka zoti xhelaluhu andaj njerëz e kanë doniharë çdo të thonë rafidit dhe shiat e kanë problem me renditjen hierarkinë Abu Bakr, Umar, Osman Ali, e kam problem apo e mundohen këtu me me bë manovra, jo kip kip pak mal, kip kip pak më poshtë. Çe Allahu xhelona na tregon, hap tazi. Kush ka stabilitin në stabilitetin më të madh Abu Bekri? Fa inna hu rasulullah. Nitën i thaj Ali ja fat, çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vetëm sa ai tha, un jam i dërguar nga Allah, të ki tha ai i dërguar nga Allah. Ça, po rëmë ndroj. Kta e citun djetarët si vlerët e bubekrit pse valë se unë nështru e para fjarët se Zotit Gjellegjellu thashu i omer kjo ishtë detali vogël që të hipe e bubekrit pakmanalt edhe hipe pakmanalt edin të Allah u zemën e bubekrit andaj të nështruarit para Zotit Gjellegjellu dhe mos kontestimi i fjarëve të Allah e ngrit një rihën e ngrit një rihën lartë andaj sa intelektuali e sa njëri u i menqërë në të kaluarën sa Aristoteli, e sa Platoni e sa Farrabi, e sa titu i të mloj apo gjigant të filozofijave të ndërishme të kove të lashtat e krecis a tha janë god njës të meqër i mnusina themelusi i, i, i medicinës dhe mjekësis në bitësirat krejt bazamentet janë aty ish filozof dhe i konteston të fjalite për ingamberis e zëlle dhe nënde këto janë nuk janë për të meqëmit nuk janë për, për për adhomin në që një smarvesh, por se ku është ibnisina, e ku Aristoteli, e ku, jena, ku janë muslimanat. Ku është një ifët më shumë? Ebu Anivja Aristoteli, Shafi'i ju Aristoteli, Ahmedja Aristoteli, Imam Malikë Aristoteli, Ebu Hurera Aristoteli, ku është një ifët më shumë? Me këshirë, me këshirë ndështë amat, aparatin e inteligencës, që të shka mundohën me matë, që është delë? por se te zoti që leun nuk shkohet ashtu. Allah e ka sprovu ato trut janë si musk, si muskujt. Po mundun me shku gabim doniher. Apo trut janë si shpata. Mundun me shku gabim. Andaj arabët trunin e çujnë edhe me me xharpën. E me xharpën e e përdorën e për për trun. Kur e çuan Amr ibn Asim, na Abisini më folme në Xhashiun. N konsultim me si për çka kanë. Ta çojnë at xharpën ton kuja jorpun. Të ajoja jorrën ton, ata që kishin për qëllim jorpun, i më qëm shumë është. Ai dinë me, me manovrua. Prandaj mos mendon, mençuria doner mundet me kalu në dinakri. Prandaj thonë, njerzit e përdorin i më që më madhël por është. Kuptimin negativ. Prandaj pastërtia shpirtërore duhet të harmonizohet me me mençurinë. Përndryshe çka vlet, sikur muskujt të cilat përdoren në vende të gabuara. Gjithashtu e përmendon djetarë dhe kjo shumësim më rëndësi, fjala Omerit, radhi Allahu anë, thotë Omerit, radhi Allahu anë, amil të lidhalik e a'mala, për qatë fjali shka e këmë thonë, hudej i bje, këmë punu shumë punë për me pastru, qatë fjali shka e këmë thonë, hudej i bje, këmë punu shumë punë, njëse drasmetime, kërrejt shka këmë punu, ashtë me e pastru qatë fjala, e ta shka fa Omerit, Omeri na, A i thojnë atasht gabim Omerit? Jo Neve vetëm Omerit i thejmë diqka I interpretuar gabimisht në tekstet e pingamberisër Kështu të ndjetarët I interpretoj gabim I bartin kuptime nuk ishin qashtu Për që imu A s'ke thonë që kena me ardhë? S'kisht thonë A i mendoj që i ka thonë Fjallia qashtu ishtë e, e, Në kësi kuptime Bartë s'kuptimeve Tha A si e pingamberi Allahot Nuk e tha, ashi e kuptimi thash mua ka një dyshim, jo. Ti je, pra masi je, çkojnë anë. Teatra, masi jena në hak dhe në vërtetë dhe në udhën e drejtë. Pse më jush lupe? A janë të gabim? Na janë drejtë, po. Ai i cili është drejt, t'i lashma që lihet më më rahat, ai që lë anë drejt. Çkojnë atë bojnë ombre. Foth Omeri. Por çkëto fjali ku punon shumë me më falallahu. E tash na e dimë që Omeri pe pejgamberin ka marrë për gëzim. Omeri në gjennet. Omer gjennet E na që ka kuptojnë E na që ka kuptojnë Kjo është ligerat veti Vëllaj që kjo është ligerat fjallia E omeri Ma në men A'mel tu Lidhenike a'mele Përqa të pun Kam punu shumë pun Që të më fale Që ka kuptojnë anë Sa njëri ju gabon Rëshqet Korrupton Vjedh Banjuna Len obligime Len farze Lën të drejtë, suploçon si amanetën, edhe në fund çka thot, u krijo punë gabova, po vazhdojna. Ku po do më vazhdut? Ku po do më vazhdut? Ti vazhdon, po te Allahu se të, si të vazhdut. Apo ti një farz që nuk e kryin, çish mundesh me mbulu ata. Duh, më fal shumë mos ani. Ni detyrë se ke krija, kri, ti thon se kam e krij, çish po mendon ti? Duh, tash me me avancuata, me treguën shumë raste që ti tash e mba amanetin. Apo, i ki hindi kujtë në hakë, banë më halalë, valla. Halal, po halalë, po të banë njërzitë. Po ti mrena, atë zarë, minë mrena. A e ki parasish ajo? A e ki ti parasish? Qikopin nga mberi se zëllë. Një rast konkret për të tregu, se njërë shka fojtë, që ishbe muslimanit të mi aba, muslimanit halalë? Apo, shkelë sa të munësh, në përkamë sa të munësh, shprizaj mundësit, këtë ki mundësi me shkelë muslimanit, e më zani, valla, taban halal po te allahumuna mer halal çiko vëshni rast vrasësi hamzës ne kishë imlin wahshih ibnu harb wahshih ardhe pranoi islamin kur u shliru me kjo do ta përmendim avan kur të vin te viti 9 di hijrit ardhe pranoi islamin te kush po vjen me pranoi islamin te dheni hoç te dheni dietar jo jo jo po vjen te prisi suprem pejgamberi sllallahu Ska mundi atë me pas ikati citaata apo apo thojna hoxha njerëj është tash muzë ngarko deri sa smundet pejgamberi ka obligim ka obligim me durush ka duron qet me durush ka duron qet ala er vahshie ala kano i islamit kike i vrah Hamza çka i tha pejgamberi s.a.s.l. ta sai për kët islamit tan unë për kët punë ku morr në islam O ma tha ti mosun dal paraftira më. Së mu. Si të mundesh mos më ndal paraftirën më, më sundel. Edhe u larguan. Ai u morzit. Ai u morzit. Po pse ja tha penga me selam? Unë e ke unë unë gujrejmos me të pranoj se ti ke nën Islam, ke në fe. O ma më ndal ti tash për ditë paraftira. Çash çash çfarë se të çofonë të, të më kujtohet Hamza. Të më kujtohet masakra e Hamzës. Këni barazisht të, të sendet. A nda njerëzit hici si kanë barazisht ofendon, e e thot këtë, aje shpras, këtë shka ka, apo, edhe në raporte familjare, unë i ja athash, e mësani aje në dbojnë e sabër, po nuk thot, e mësani, e pse tash dishka ftoftë pëmpritë ki muhe dishka, ki mësë u ka prek me ato fjallë, po qështë mendoveti, qështë ki mënduti, mi athonë këtë fjallë, e pastaj, aje mësë mu prek, apo, edhe në familje, raporte, burë gruje, e në raporte tjera familje ma, ma gjana, unë ja thamë kejt e ajë si të mujën e të baje. Po nuk shkojnë kështu, se njerëzit janë njerëzi. Ajë mundet me thanë për shka këtë pozitës, apo thmija, babës, shka shka të i baje. Apo nusja, manalt, e kështu me radhë raporte, të ndryshme, vlazrore, e familjare, kusheri me kusheri. Do një ere kër rrasin oh, që ashtuaj, së një ja thotë sa manaltaj. A ma tëja e ki parasysha të manajin as Hit se ka njerëz të paraqysh. Shikopi nga mesam tha, "Hemri Islam. S'mujmës më të shtin Islam. Po tha mosëm deri paraftyre. Mosëm deri tash paraftyre, ma kemasa krua haxh. Ma ma ma çop çop ma keva haxhën tash ti ulet të shoh për ditë çka tha Omeri. Por kët fjali unë nuk jam fmin në kët aspekt. Unë e di çka kum thon. Dhe i kum thon fjalë të cilat e kanë ngushtuar pe nga mbetin se sa lëm. Edhe Abu Bekrin e kanë ngushtuar. Kum punu shumë, kum punu shumë. Te mafa ole Allahu te jalaluhu. A do të, të ndëruar xhamili, kujdes me veprat. Mos mendon se çashtu kaluan ato. E vana, bon, unë tash po kalojna. Je prit pak. Dush me punum me dhon tash për ata. E ke bën një një një, një maneuver dikon një një dallaver dikon. Tash dush me punu e për ta. Dush me dhon sadaka. E ke por goju dikon. S'ndrejsh çashtu. Apo por çhem bon njerëz se si thotë. Alhamdulillah kispedike. Qëçur mirë po kash këllop. Po kash kë po te po zoti që shikoj me shku. Te Allahu dhe llo, Qysh ti këshir Allahu Xhelaluhu. Prandaj, më riparasysh edhe raportet në zemër atje. Edhe mos thujun e baj, unë e kryta, unë e kalova, kisun ma kthene mua, kisun ta kthen ndoshta, se çasto e ka pozitiv. Po zemra s'ka më qlarë hat. E thimi atij s'le ti rahat. Prandaj shikop Omer Radiallahu ta, vallahi kum punu shumë. Të mafale Allahu Xhelaluhu kat këtë vejë për të cilën e ngushtova pengamberin sallallahu aleyhi o sellem. Nket ka dhe shumësime ka dhe shumësime përse koha nuk premton që ti përmenmi të gjitha. Hudhejbja ishte ndryshim i, i, i, me qida përmasat ndryshimit. Paramendo pengamberin sallallahu aleyhi o sellem për sa vite 6 vite edhe 3 mët vite apo 9 mët vite thirën islamu nën 19 vite. Dhe për 19 vite sa sahabe u banën 3000 sahabë. Apo? 3000 sahabë. 3000 sahabë në 19 vjet. Nuk është numri i madh për krah as viteve. Nuk është numri ma. i madh dhe krah fundi sahabëve çfarë janë bënë. E çka ndryshoi me Hudaybien për 2 vite. Për vitin e 7 dhe të 8 dhe në hyrjen e 9-tit. Dy vjet e diçka. Sa ushtu nëmëri sahabeve? Në 10.000 Pra Hudejbia 2 vjetë mundësi Ja pruni pengamberi zesër edhe 7.000 Sahabe Ndërsa po 19 vjetë i kishë ba veshtë 3.000 Veshtë 3.000 Plus deklarativisht Se mesin e tyre Apo muna fikë kë kishë që sërgullonim kishë prej tyre Që ishin e ende jo stabil Po poshkojmë deklarativisht Ishin 3.000 edhe 7000 u shtun për 2 vjetët i shka dhe nën fond para se me vdek për nga mberi zezelle u shtun me 10 fish ma shumë u shumë fishun umri i sahabëve në haqin lam të mirës, ketë këta kush e bani hudej bia pse, nga se tani sahabët shkonin meke, shkonin dhe familartë vet, e vetë s'kish mundësi i krimë, asë khalidi me pengu e daveti s'kish mundësi nga se pika qëka ish neve do të shcilemi sikur miq në shena miq, në në armiq ti je qëtërfej në jena qëtërfej po prej jash do të cilë me kishe s'kena problem a e citoj e citoj pika e peste e mërvejshis andoj tani banin dhe vet vetëm se e kishe një, një pik problematike, cila ish ta jo nëse u bandet i kusht meke musliman s'kish drejt me shkun me dine pa leje ne kujtestarit kërregull, por kjo do të shobin ma vonë kër të prishet kjo pik, Atare, shumë brejajove pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam e panonin feja, shkojnë te Muhammed alayhi salatu wasalam. Atëh shiko, diçka s'ka s'ja si u mor mendja sahabe, madje shpirti u ngushtua, çiçë ky shpirt e e ngushtuesi ia u pruni edhe 7000 musliman. Atë dëngar ti si kupton do punë? Çka janë të ndodhë do punë? Si kupton gabem ka e kaaj? S'shtu ditë me punoe? por se dije se a i si cili punan me ajetet zotit dhe në mëzimet për nga mberi së cëllëm e marrë dhash ma von e marrë dhash ma von cilat dhija dhe për i kalidhaj apo ti nuk e shetash ndoshta na nuk i shopi të sapun të njërzët të caktum por se shiko për nga mberi së cëllëm kush e mërveshket ande Allah u tha fethan ne qëjtëm ta si fitore fitore dhëtë të misa abe u banën dhe në këtë vit u banën e disa prej, prej njëarive të cilat neve duhet të i, i kalon dhe të hymë në vitin e shtat e që në vitin e shtat të përmendim një ndryshim gogjat matë për nga mberi sësillem dhe është dërgimi i letrave të pushtet mbajtësit më të mdojtë asaj kohë dhe me këtë marveshje u liru për nga mberi sësillem për kujt? Për presionet në shpër. Qëson Medinë e Veshit. E tashmë ato zguzoheshin me armë në dinë se kishin marr veshin. E tani pejgamberi sallallahu se alajhi wasallam e ndron kohën. Dhe kjo ishte urtia e Zotit, që ta ndron tani kohën pejgamberi sallallahu se alajhi wasallam, që të plotësohet një ajet i Zotit Xhelo Xhelaluhu. Se ky është pejgamber për krejt botrat, jo vetëm për arabët. Apo nuk a zgjithë thua se për arabët? Jo. Tani ishte normal, ishte duke punuar lokal guptimin nëse i marmi popët të gjithë ta sa i kohë e ishte tuk e punë në lokal po ta një delë pengamberi sëllem prej lokalit në në kretë globin kretë ku kishë njerëzi dërgonë pengamberi sëllem letrat e ti por ta pranue pengamberin dhe mesajin e pengamberit arej salatu andaj pengamberi sëllem me hirin e vitit të shtatë të higjit fillon me, me dërgue letra të gjithë Perandorve dhe superfuqive të asaj kohë, se që ishte Bizanti, e, Persia, e ishte Damasku, e ishte Jemeni, ishte në disa prej qyteteve dhe krej qyteteve të mëlloja, edhe ishte, e, në do më dhonë, të Arabot një, një guzim shumë i madhë një ushrujtë këtëre. Arabot të ato ishtë në Robë, Robë, që shë do të përmemi të Hirakpli, se si e mërë e Busufjanin, e atës këtu. Atë sut fol diçka me tie. E mor kuptimin si si çiqërtor. Teja këtu. Dhe kjo ishte një ndryshim shumë i madh nga ana e muslimanëve. Thotë Ibn Malik, ha dinë se ai ka transmetuar Imam Maliku, Imam Muslimi nga Ibn Malik, thotë pejgamberi alayhis salatu sallam i ka shkruajt Kisras. I ka shkruajt Kaiserit, i ka shkruajt në Xheshiu. Në Xhesi Kaisar, Kisra janë tituj të Perandorit. Kisra e ka posë përëndori i përsis dësa emrin a njëri e ka posë Hormuz Kajsar është i Bizandve emrin e ka posë Hirakën dhe Nezashiju ka qenë prej Abisinis thot imam, e, e nësim nimalik thot vë ilakulli gjëberin një të uhum ilallah dhe ju ka shkujt për nga mveri së zëllem gjdo pushtet mbajtësi dhe arroganti që ta pranoje e fejnë e zoti gjelle, gjelle, gjellelluhu. Atar pengamberi së sellem i e, mbledh kshilin e vetë, i mbledh saabët e vetë, dhe prej asaj që ka konsultohet dhe tani pëndrishon kahja, tani mos ka pun me arab, me jo arab, tani me, me jo arab, dhe ish, gudzimi matë, që do dhe përmemi prej dobive, se prej fakteve të pengamberis është edhe dërgimi letrës. Fakti, dë dëshmija që ish pengamber, është që i ka dërgu perandorën ma të mëdoj në shtromu muhe provoje të i bane provoje që i ja adikujt perandorit ma të mëthujt në shtromu muhe e shë e ja dhe që ka të gjenjë pas taj apo por se Muhammed Israëm por shka këse ishtë pengamërë dhe shkrujti te kimo në shtru muhe jo veshti Roma Romakët Bizantët Persia Jemenasit në, në, në shamatje në Jememe në një grup i mali fiseve të të Arab dhe Nën e pestën nën zhitatje, kredi i dërgon pejgamberin, sesa në Egjipt muqaukiset nëjedhën e Aleksandri plotve. Dhe kit kjo, çfarë zënë po i dërgon, se ai është i dërguar i Zotit Xhel Xelalu. Ai është dërguar i Zotit. Allah do çojë letërën ti. Çoj ti letrën e pastaj na mirë me ta. Andaj pejgamberin selam i mlede konsultivin abad atë këshillën ta dinë na kishte dhe prej asaj çka u informua për informatave shtesë I than, disa prej, uh, atyre të ishtë prej uh, persianve dhe si Selmani dhe Suhajbi, që i than? Than, ja Rasullallah, këto romakte dhe persianët si pranojnë letrat pa vullë. Si pranojnë letrat pa vullë. Tha, duho shkit letrë me vullosë. A, hera e parë që përpërdore të vullëa. Arapë? Se këshin problemin e vullës ata Së të ishin asë me shkrujt asë me lëzhuat E tani hera e part Po theksojt në Bised vullëa Qa vullëa? Atare pengamberi së zëllem Urdhëron që të vendosët një unazët i Shkruat në ta Muhammedun Resulullah Dhe me ta e vulloste pengamberi së zëllem Letrën e shkruar Nuk tha pengamberi së zëllem këtë rastëve Se të ishin punë teknike Apo masi si pranojnë pa vullë Qoj me vullë E nuk thot tash po uni jam te qufta e pranoj se pranoj ato ju bëu te keq aty vet. Ato e kan ma keq, jo unë. Jo, po jam thot e bëjm uh, e bëjm vlën, ç'është problem. Me rëndësi është ta pranoim mesazhin. Me rëndësi është ta pranoim ligjin e Zotit që jeni le, xhel xhel. Ata e pengon Behralai sallallahu alaihi wasalam e thir Amr ibn Umayyah al-Damri radhiyallahu an. Dhe e dërgon te Negashiu i pari. Pse? nga se hajbë vetëm se ishte informuar atje ishte sahabe nga shofëmi në hajber kanë nëharë ata të abisinis apo në vitin e shtatë shiko sa, sa gjatë kanë qëndruhe po kjo është më rëndësi, më rëndësi është me hecë mesajë i zotin gjenë në gjelëllë andë e, e dërgonë te në gjashiju amrin dhe je le zonë letrën dhe këtu të të vërem një dalim shumë interessant ngamberi, se, sellem, se si i dalon mesajët mes krishterve dhe me gjuzve Zertëpurtistave, nëse në Gjashiju, e, Herakli, nuk au kësi në Gjipt, këto ishin krishtarë, dhe zyrtarështë në këshin fejen krishtere. A dojë pengamberi, edhe në letër, djetër, edhe në letër, ka dalun shkrim. Te krishtarë ka shkujt ajetë, te zertëpurtistat s'ka shkujt ajetë. Ku e dinë ato qka ajeti? Nësa këta e dinë, ato shiko forma presize, forma shumë të holla, imëci që ty të shkonë menja çka dallim kjo ka dallim se ata e din çka a jet e kanë do e kanë injilin apo si e librat e, e zotë e besojnë se është e Zotit me zë ndryshime çka çka i ka andaj e dërgonte në Xhashiu dhe ai e pranon islamin ai e pranon islamin gjithashtu ku do ta përmend më sa e kemi rasti kundron jet pejgamberit e Zotë Mia fal xhenozën kundron jet pejgamberi alayhisalatu selam ia fal xhenozën pastaj i dyt i cili vjen ai se pranon ai i cili vjen nuk e pranon dhe gjithashtu këtë cilë e pranon islamin e, për nga mbeti se zellem ja pagun mehrin me, me martu vajzën e ebu sufjanit ja pagun 4.000 dirhem me martu vajzën e ebu sufjanit aj, i pari i i me ke live a nuk din të simi shërbi për nga mbeti se zellem ja, ja kryn këto proceset e e e Marthesos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thirr Dihya ibni Khalifa al-Kalbi radiallahu anthekta e dërgonte Hierakli por këtu unë nuk kam tash mundësi u ndal me të gjitha por vetë një detaj te Hierakli i gjen Bizant Bizant gjithmonë u cilconi me njerëzit pa shum të bukur, të heshem e tash me qute njërëzit heshem një njëri shka sështi heshem a, a shkon, nuk shkon por shemi ty ki me qute një popo, ketë janë të bukur ata a po ketë janë të heshem tash me e qu nja a po kur kun në dhëvon në në marre kriimi zoti gjellewale a po kanë e zhjetë për nga mërëzit më me qute Herakli qatë sahabën qka edhe Gjibrili ka ardhë me ftyrën e qati Gjibrili thamë ka argë me ftyrën e dhjes pse? se ishë maj heshëm i hesh sahabëve ishë maj bukuri i sahabëve andë është i ka pengamberi se mi të dhjes e cti pse? të është me thojnë ato roma kushka argëve ki a kur tja që është njëri dbonë standardin e plëtson dhe rdikon apo që ata të është pengamberi u mundon të këto pun teknike mi largue e thirë dhjen njëri matë bukur shkotit e ta Shkoti Tetam, nga sa do Gjibril e bën te formën e ati. Ndoshta e keni lexuar kët rast, por duhet t'i lexoni të detajet. Pse Dihya? Pse nuk i dha Omerit Shkoti Omer? I bam pa pejgamberi zën veprimet me urtësi të plot, sallallahu alaihi wasallam. Andaj e çoi te Kaiseri, mbreti i Romakëve e thiri në Islam. Porse ai tha mu kon mu kante pëngamberi, ja kisha la kante. Apo, dhe në disa transmitime ka thamë, për e pranoj, për e pranoj. Por se, pas taj, kur, kur ka folma, ato të mëdojt e vet, edhe ato janë, kanë, kan, kështu, transmitu zhëtë, dhe, u, e ndjerën zanin e gomarit. Jo, s'ka, atar aju të rheqë. Atar të pëngamberi, sa më kelleve, adu vullah, ka rrejt armi ku zotit, se ka prano islamit e me pasdoj me pranue, kështë pranua pasaj krej të haksa ok të kishë paguj nëse s'ka ti edhe islam edhe gjennetethe, po do këtë me të poqivin s'ka mundësi atërë, pe nga mberi së sellem e, e dhe mëllon e shba, e, e shvendos këtë këtë kuptim të njëzë se aje ka pranua islamit pasaj pe nga mberi së sellem e durgon Abdullah ibn Hudhafe e sehmi, radhi Allahu han tek Kisra tek mbrejti i persianve tek hurmuzi dhe ki e mërë dhe lezon letrën edhe nërguzohet shumë edhe thot kusho kërë robë që më kathirë mu mjë nështrua ti edhe e mërë letrën dhe e cëptan e qëky atara pengamberi alai salatu selam kur i të regohet se e ka qëky letrën e thot me zëkallahu mulkehu kullemu me zëk allahu ja cëptoft pushtetin me gjithë dhe cëptim dhe i cëptohet pushtetit fillojnë mu vranën me zvetit fëmija e vretë babën të jamore pushtetit e kushërit në dhe me vetit a gjallarë fillojnë co pa pa dhe bjen pushtetit tërë bjen pushtetit tërë nga se i kishtë të qkje nërsa Irak le ka murë me me, me madrim pasepi nga Mirjalej Salatu wasalam, e qënë Hatib i mën Ebi Belta radiallahu an ki qëli kishtë e murë pjesën dhe në bedrë e qënë në Egypt te mu kaukisi te mukau kisi në Aleksandri, në Aleksandrin e sotëshma. Atër ishte a i vendat një ku qëndronës një përandorët. E qënë të këjë dhe e thyrë në islam, këjë e madhronë që qështjen, thotë ne e këna pritë, kemi folë për një pengamertë fundit, e kështë të në radhë, por se edhe kënë nga kooperatësia për pushtetin, nuk e pranon islamin, por se për të qëcu mua betin, Dhe se për nga mirë sëllëm dhe të citojmë Qëka ju ka thonë në letër Jaqon për nga mirë sëllëm shumë dhurata Prej dhurata dhe shka jaqon Jaqon dy divajzat reja robresha Nga e cila robresh Maria Nga e cila e kishtë për nga mirë sëllëm Një djalë Ibrahimin I cili dhe a i ndronë I, e një tjetër për nga mbiri sen e martan me një sahabe tjetër por se islamin nuk e pra non, gjithashtu për nga mbiri salat e selam e dërgon Salit ibn Amar el Amidiyun të këtë pushtetari i jememës jememës ishte larkë, do më thonë vendeve, do më në periferi në skajtë të gadishullit arabi, atje ishin shumë fisi dhe ky venquot el jememës, aty ishin pushtetë Kto nëse na në mundson Zoti që Leva me fol pas vdekjes pejgamberit e selam, këto kanë më nxjer gojë të lashë. Ba vot. Kanë më nxjer gojë të lashë. Ja u dërgon pejgamberit e selam por së se datata nuk e pranojnë Islam. Këto ishin letrat e para të pejgamberit e selam të cilat i dërgoj Alaihi Salatu Wassalam në këtë periudhë. Çfarë u shkruajtë pejgamberit e selam? Çfarë u shkruajti? Në letrën të cilat i dërgonte pejgamberit e selam shkruante kështu. Bismillahi rrahmani rrahim. Me emrin Allah, e Allahut Mshiruesit, Mshirborsit. Kjo e përkthejmë ajo ka kuptim edhe më atë më. Min Muhammed Rasulullah, nga Muhamedi i dërguar i Allahut. Ndërsa ndisë letra Min Muhammed Abdihi wa Rasuli, nga Muhamedi robi i Ti, robi i Allahut dhe i dërguar i Allahut. Edhe pasaj vazhdon ta letra, deri tek Herakle. Apo, apo derit e Kisra Apo derit e Mukau Kis Pushtetari Apo i Madhi i Egyiptit Apo i, i, i Bizantve Apo i Kisras Qa i thonë të? Inni edu uke inel islam Unë të thras në islam Dhe të thras të pranoj Se unë jam pengamerizotit Eslim teslem Pranoj e islamin shpëtojnë Juk t'ik Allahu Ezra ke më rratejnë të japë Allahu shpërblimin dy fysh, nëse të e pranon, të jeshtë e pranon me njëherë, të e ki islamin e, shpërblimin dy fysh e nëse nuk e pranon atër dije se e ki gjunahin e ketë popullet që ka hini islam kështu e kishtë e letra e pejnë nga mbedi së zënë dhe se me ka transmitu imam Bukhari por së është një detalë i cili ka mungu në disa vre letrave por qejmë tek jemame edhe tek Kisra nuk ka shkrujt Abu Dullahi wa Rasulli Robi Allahot dhe i dërguariti dhe gjithashtu nuk i ka shkrujt ajete Kulja Ehlel Kitabi Thuaj oj thartë të librit e janë i të bashkojmë në një fjalë të përbashka mes neve dhe juve që mos të adhorojna as kanë përveç Zoti Gjellegjellu dhe njeri tjetërin mos të alogaritim orta këta Allahot e bareke dhe të ala se nuk e boni këta pingamberi së zëllëm nga se zotputistat nuk e dinë çka hajeti. Ato s'kan thë qelloure falë. E dyta, ato se kuptojn Abd. Dhe s'kish nevoj më u çarçuket punë, ndërsa krishterët do kishin nevoj më u çarçuk. Pse? Nga se ata e kishin mbop pejgamberin Zot. E Allahu e pejgamberin tani e e vjen te pejgamberin pozicion e vet. Abudullahi wa rasule. Arabia Allahut dhe i dërguar ici. Andaj shiko, këto detaje shumë e në rëndësishme që ta kuptosh se si po i shrumpe pejgamberi Zezalem me rrethallat e caktuara. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam i shkruante në formën e zot ata e kuptojnë. E dyta, të cilën e kuptojnë, është ajo që ka të seca se në këta ka fakt për pejgamberin e pejgamberit sallallahu alajhi wasalam. Para më doni tash arabët në fushat dhe popujt apo ndër kombe të tjera. Kush ishin? Rob. A doje Irakli derisa ikish të arrit letra e Busufiani me një shok të tij, me disa shokë të tij, ishte në në Gaza, në Quds. Dhe e thirr, i haqon do policë dhe e dhirin te te pallati. Dhe merr bytyje. E keni e keni dëgju këta tani, tash po kemi mundsi me e bërmë, e vërmë, të far fizik, të far familje, të karrë duniar, çish jesh puna me ta, a keni luftuar me ta? Keq këto? Dhe pranojesh pejgamber. Andaj shikoj pejgamberin s.a.s.l. po e, e nxjerr ë prej asaj zymti që ishin arabët ku më fol me, me njerëz të më të mëdhoj. Arabin atëkos ka guzu me përmen për andorijën e, e romakve dhe persianve. Tani për pe ingamberisëm, jo që përpërmen, jo nuk përpërmen, jo asë nuk po pisedon, po thot ti ma i pari kime më nështru muhe. Kjo ndryshim shumë i madhë, ti ma i madhë, ti kime më nështru muhe. Andaj shkaboni, hurmuzi, e që kujti. Por tha për nësë me zëk Allah, Allah o ka me cëptua ta dhe cëftoj zoti në gjellë gjellë gjellë andaj kjo të qka kuptojnë a ka pas mundësi me bërë këta njëri i thjesht e për Sufjan ishte kryetari kitë arabëve po shkojnë si ropë pështinë ati, ati mrejna asë këtu pak vetë me të qka të mormin në, në biset informative kurse për nga mbezën për ishkun letër ati në nështrojo dhaj për thotë pak e kam probleme ata e pranun sa pran parame ndo, parame ndo tash ta ta përkthejmë me këtë gjuhën bashkoore. Fuçit mbtmlloja. Fuçit mbtmlloja. Ata vetëm njëri qetrit i kishin drojën, jo arabëve, persia i kishin drojën kujt, romanëve andaj kishin luftë. Kishin luftë, pak para se me babën jamë lanë luftë me ta, pak para se më dërgoi, më dërgoi ushtrinë e tij te këta ata ishin luftuande me vetë Allahu e cekin Kur'an, Ghulibati Rum u homban Romaqët, por do të fitojnë pak më vonë. Por ata ndër me vetë e kishë ndron. Arabot, arabot nuk i trajtonin as si si në kuptimin e të drejtave njerëzore të plota, hiç. Tani nga nga mes i arabëve pa po dal Muhamedi s.a.s.l. dhe thotë eslim, teslem, olu, prano islamin, shpoton. Andaj lexoj ekët këtë anë të historisë së pejgamberit dhe e shëfse sa është e çartë Si dielli mezi historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka to letra ka shumë sime, po e por më një detaj. Edhe ajo është. Letrat e pejgamberit s.a.s.u si po shkruhen? Këto letrat që i ka shkruar i ka shkruajt Bismillahirrahmanirrahim me Muhammad Abdullahi urasuli nga Muhamedi rob i Allahut dhe i dërguari i tij, apo nga Muhamedi i dërguari i Allahut. Kaq. Kjo S'pat mundësi mushkujtë në mërveqen me Hudejbje Në mërveqen e Hudejbjes Apo Tha fshinje Rahmanur Rahim E fshinje Tjetra Rasullullah Fshinje E fshinje Dhe kjo i provokoj Sa obrën e sahabu Omeri thaja Rasullullah Alihu thas e fshinje Por se shiko Allahu gjelë gjelalu Atje e fshinje Edhe pse Realisht nuk u fshinje Shka tha përën sëllam Fshinje se unë janë Për nga mërë i Zotë Po në mërë e pë Përse njërë sociikletalë me ja hek autoritetin Që i mësë mi thonë me të titu dhe në qëka e kap Apo disi e kap një loj e, në nëshmimi dhe përshmimi Porse s'ka më nënësi nëse ti e ingopt me ata që ka ti e disë e kije Nëse ti e zotron një punë Nuk ka problemë Andë e dha fshije Fshije, e shkuje me pi Muhamedit, gjallja bëllaj Por Allah u Gjello Allah kishë përgadit Këtu mu fshije, mu shrujtë shumë manajtë atje apo mushkujt te qersia e romakt e yemeni e te egjipti çka mushkujt muhammed rasulullah kët bota morgashta se muhamedi ish ndër kur i allahut a morbash u shkoj letrë andaj shkoj pejgamberi se selle kështu e kishte menaxhu kët punë kështu e kishte menaxhu fshije këto thë pse nuk e fshinike thashkoje me emrin e allahut ka ç te kash ndajë njoft nat çka shkruaje e tata mos me pas ndotë se kjo çe ta sunë shkruaje Apo, se koresh të lahat la A i dërsa ke problem me koresh Së mund të me dalë në kjo, kjo tërtur Koresh që të coj punën me koresh Atërë u liru Pëngamberi së sëllëm Dhe shofëmi edhe Qlirimin e fundi që ka e pan pëngamberi së sëllëm Me fisin bënun nadirë Me khajberi Dhe pas kësaj pëngamberi së sëllëm Rritët shumë dhe zhvillohet shumë Dhe në vintin e nantë Të hijgjit pëngamberi së sëllëm E, e ql meqenë se O Zoti gjallë gjalaliu dhe pejgamberi alayhisalatu sallam fillon gradualisht të përgatitet drejt drejtshkuimit së vdekjes dhe drejt shkuarit tek Allahu tebareke وتعالى. Ona ndëndrorojor jomatik to ka dhe shumë prej mësimeve dhe porositë të cilat ka mësim me një nxjerr, porse do të mjaftohem me kaç, besoj që kjo që tani më përmendem e, e ka rëndësinë e vet dhe e ka peshën e vet nëse ne meditojna dhe e vendosta theksin tonë në këto Uh, citatët për nga më bërnë, sëllë allahu aleyhi, v'sellem. andaj për nga më bërnë, fitoj shumë, me marveqin e kudejbjes, u qliru shumë, për nga më bërnë, me marveqin e kudejbjes, edhe pse unë bështu unë ata, u shtëtsun zahabë, se pritën, me atë zemër gjërësi, të zinën, e pritëshin rrëdhavë, të kaluarë, por se zoti unë gjele gjelalu, shpesh her, i kryin punt, na nuk e ka perceptori i trupëve ton, por se Zoti xhën l-Xhelalu kështu i kryen punën. Me lehen e Zoti xhën l-Xhelalu do të vazhdojmë lexhëratat e ardhmë që ta shohim se pejgamberi s.a.s. çka ka qenë në vitin e 8 të Hijrit në vitin e 9 të Hijrit deri te çlirimi i Mekës dhe deri tek ndryrimi i jetës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bejlum se Zoti ton xhën l-Xhelalu, që Allahu te barrekute ala, namon sonjë ditët e kaluara, Allahu i ban qabul. Ramazanin agjerimin taravit namazet tona Allahu te regjistron energjisen e veprave te mira. Elulim Zotin Dongjale Xhalalut qe Allahu te bareke ve teala, kete dite te mbetura Allahu na mundson qe ta finalizojme veprat e mira me pun te khairit. Elulim Zotin Dongjale Xhalalut qe Allahu te bareke ve teala, na ndricon mendet tona me Kur'an, na mundson Zoti Dongjale Xhalalut qe ta kuptojm fenen e Zotit, qe ashtu si e kan kultu kus sahabut, si e ka kuptuar Ebu Bekri, Omer, Aliu عثمان رضي الله عنه وارضاه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو النوح الرحيم والحمد لله رب العالمين